دا ام صاحب دا هغه د قامت سره برابر او بل یو تیر دی دوهن القدس وتو دا تیلی او دا پدی یو خکرو خکر هغه خکر سونه وو پدی خکر کې دا تیلی نو تب د تیلو ته دا سی ګوري چې د غسړې په دروازه را ننوږي نو د تیلو کې به جوش شلادي د دیرو علماء دان خبره نکړې ده سکرته موخه په شی هغه نشکل دی ویر انوته جوش راغی جوش پکې راغی اې د دا کام سره هم سایه ولر برابر کړ د سره برابر او په هغه تیلو بیا وته په دې ویلو چې په دې بوله سرغول کې ټول برکت هم په دې تیلو کې دی دې ته پیبل قدس وي نو مې دې پیبل قدس هغه ور سرغول په او چې بیت المقدس هداو او د دې امالکاو سره جنگي ووایي یې امالکاو امالک سوک دي لا باقي مانده عادیان بس خلاصې کلام ده باقي مانده د عادیان دي ا دې په بیت المقدس باندې پدې تین کې قابض او بیت المقدس مقبوض دی او دا ټول ازمکه راغی راکړی دا د چي او بس دې د په کډری شرط نو لګول چې ما سره غزال زینو دری شرط او یو شدا دی چې نو ځوان وي دغره ما سره چې څوک غزال زینو نو ځوان وي دری شرط تم دغره طالبان نو ځوان وي بل بقوی هی نو ځواني فو کنه قال اللهم ترى بلغه دي نقوی بوی نو ځوانان قم دال قسم دي نقوی او درې بی فکره وي دی فکره سم دی فکره دا چې کې د نېکړې او وادي لا نېکړي او د وادت ته تحيوقي نو بی فکر نه دی هغه بافق کده کنه چې چې کې د نېکړي بیا غل ډېر قوت وردیو کنه هغه څو چوپي کړکې او سوره او کوم برابرۍ کله نتیجې پکهرو واسي او نو پکه سور میزان باچا کې چې سر د جهان ومه داغه تصاورات هم کله ما غدي فکر انسان په ما سره به دي فکر دي با فکر انسان بنې وی په دې کې اویاض راکښومره دې ادا کتاب په خوان او هدی دې کنه چې شرطونه لګول تقلل لر مستلزم دی کنه تقلل راولی کنه راوي نو په دې کې وی اویاض را مر بشي بیا چې اویاض په امتحان کې نه امتحان نه یا جحاد دا پا استقلال پاکار دے که نا دا نیر دے پا ماوین دا اردن دا پلسطین کی واقع دے لی پا دے نیر باندی چی تیری گو نو یو صد یو چونگو باورس گئے بس یاک مشت یاک مشت دے که نا پا دے بانے بابتا سو صد اکتفا کواه نو سر با استقلال معلوم نشی یا وشوا استقلال ورچ انسان کی استقلال نی او دې سختی برداشت کولی نشي ناغه jihad کولی شي او زموږ دا دا چې دا امیر علمو... خبر سو کو نه منيني ناغه jihad کولی شي نه په دې سره بوم شي دا امیر خبر منای کنه نه منای دا دا امتحان دي چې شبي رحمت سے وای چې په سورو زر دلیکو اللهایت فيه څه زبردست کمال وکړ په پښتو نو ولمو په نوې خبرې لیدل چون کې موقع باندې قرآن عظیم چې شونه خبري دي کړم زه داخه کوم چې کوم مخوف دی الله تاسو چې فلم ما پسولا فلم ما خرج هر کله چې اوته د بیت المقدسنا د تنوی بابار کې دي فلم ما پسولا هر کله دی اوته د بیت المقدسنا بیت المقدس تني جديده زالي دا قزانه وکه دي دا فساله لازمي دي کوم دا فساله څه دي دا فساله چې کوم دینو یعنی فمانه د خرج دي نو دي لازمي شو کنه خرج لازمي نو د دې ولي بل جنود باندې متاد شي وي کنه دي یعنی فساله په خپل متادی لیکن دي متضمن معنا د داسې پیل لړ دي چې هغه لازمي دي تزمين خو په دې جنې کنه چې کله ما فسله ارګل چې دیوته یده طالووت بل جنودي صلاح له کړو ما نو دا با د ویته کې چې بیا در دي باسي وي چې 80000 ایا 100000 اډه کیدونه پته لري امتحان کوي هر امتحانن چې ان الله مبتليکم ان آزمائش کوي پایو نیر سره پایو نہ سره پایو نیر سره چې د انیر متا تو خو ود ولي په دې کې وتا دیدارونه پرمان د باچا کاري شو مستقیل او غیر مستقیل به جدا چې په خلک بریده دي بل کاملان بل اكملان ماش من د نیر نه کمه ما ادا اوبو دا غینا فلیس منی بے زماد اتباؤنا نده بے جہاد تنشد ده راز جی فمالخیتا گوری خان فمن شرد من خو فمالخیتا ملع البطن او من لم يتعم او چاچ دوبون سکلی اے لم يتعم بی لکی مزوختا کماکول بی کمشرو بی کذا فیحاش ای مرګله طعام ستويه سکل توينه کد معقول وي کد مشروبي مدد مشروب دي کماکول مشروب دي وممن لم يتامه چا چون سکلی بس پمره ته ان فانه منني دې زما د اتقاونه دې ا یو استثناءش تا من اطراف مگر ان چاچ را پور تکلا اور پتن دېږي نفقيه رخصه ته دې یو فی غرفه واحده د غرفه ثمنه غرفه تن واحده یو یو څنګه بی دی خپل د لسونو سره نو په من دې زمانه دی خیر چې دی ورسېدل نو دې کې درې پر یو یو یو فکر کچه دی چا وی په ملح د زکار په کوچي وینځي یو ووسکلی مخې بس وي من پکې نور لای مهم پکې نه یو چې او مال کو بکې ایګه من بلکل بلکل بلکل بلکل بل�� او باز چې کوم کاملان دی اوی په یول په باندې اکتفا وکړه او باز اقملان دی اقمل بالکل نسخله اوی بالکل له سب نو نسخله ځکه چې دا یول رخصتو او عظمتو ما خاطنه وی چې په نه رخصتو نه عظمت نه دی ګوري عظمت دا دی نفسه دیبونه نو ارکل چبی ور رشید النبی ﷺ په دینې رباندې فره یو ور فره پی نو سکا کې مالا خيټه او په افراد سره الا قليلا من هم د وبق استثناء دي مکه مگر له دې نه نو اگې د بق قسم خلاطه کټا جو کاملو بل اکمل دا وی و او مامور بيه باندې وکړه مامور بيه سشي او پتن پاک وي فلم ما جا وزحو هو ولذین اامنوا دا هو دا سره قران دا سوي خدا پاک نومې چې فلم ما جا وزحو دا هو سره قران دي اچھا اميري پسو موږ چې معنا دار غواړه انا دا والذین امنوا دا دا جاوزہو کزمیر متصل عتب تین داغ تاکید کوم فصل پکا بچو غواړ هر کله چې تیر شو هو دی اوغه کسان چې ایمان وروړي معکو همرا د دسرا چې ایمان وروړو معکو چې همراو د دسرا یوځیو مقالو دی ثلاث وقت لنا نشتل طاقت زمون د لپاره الیوم نن ورځ بې جالوتا د قطعې جالوت دا جالوت قامت له کوم دی ولا شه کلام دار چې مبادله شي هغه د خیر دا غری تاریخ په تفسیر نه دی یا درکوري زما خبره کې بفرق کوي یو تفسیر بل شی دی امر دی یو تاریخ ته نه دا دی وې د دتصرب باندې چې کوم جنگي ټوپه پرتوا تاريخي روایتو کې راغلي دي چې هغه جنگي ټوپه درې سو شاویشر و درې سو شاویشر صرف جنگي ټوپه دی نو یو بلابه خدای الله خبرې شوې دي دا ورسېدلې راځي خو jira ده خبره غوري تاريخي ددا بزان د تبديل تبا خبر کې قوسانو کې بل کې چې دا تاريخي خبره ده او تفشيري ورچدي چې پرقیق وره اوه پاکستان د جادو وجودي او پلاح کړل ځکه چې لحکرا اثروي چې کوم کنه وي لحکر جالو سره سوچ ندي مقابلې تر اوته وویش سر پیشقد لک کسان مقدمت الجیش دی وای چې د امور بلاسن مقدمت الجیش پک زره پدلک کسان دی قال الذين بها كسان يظنون دا از وند کم زند چدا ځنه قران دې وری منځ کې ندې الکه بي ځاني نه دي, دي, دي قران ځوان دي چې ګمه نه ياقين دي قال الذين وياك سان يظنون تي يقين كو چې انهم لاقوا الله بيمه لا بيدن کي زفريصلا سويب ده کم كم خبري دي په مانا د دی کم مينتاتن قليلاتن ذكرت دي يو یو ور کوتي غلبت دي غلب کړې د فئاتن كثيرتن ولوي جماعات دا په خپل طاقت به باذن الله بیږي بنشر الله وحکم الله و اراده الله دا خوده په قضا او دا خوده په نشرته نپخپل طاقت نه وي او اللههما اسوا بلي او خوده څنګه د صبر کوون کړي دي کسانو صبر د خوده معاونت دی کړي مئیت جنن متا چې د وقسمه مئیت خيردا څخه ور د دوو یاله کو دا اس مختصر خبره کوم د اوس دقت خبر وکړه د دوه زمندي د ایشیا سیفو شککسان خلک نوجوانان زلمی دي او د طالو سره لاړلو او د کاملینونه دي یو څه پای په یو اور په او په دې کې شبیل علی السلام ته و حیران لا چې د جالوت مرګ خو د پاکو مقرر کړی دی د د ایشیا سه بیو دی ورکو کې چاګه ګډي او بزي سره یې تنظیم کړی او پورنونکي وی قتل د جالو ته الله مقر کړی د دا د لاسا وی ایشیا شهرو خو کستا بلځه وی اوکن دا م په خپلم پکې یو شپک داونی وی یو بلځه چې کم دې ناغه وې سدې می داغه داوود دامه دی هغه قما چون دی ګډي بزي سره یې ویننګا وی فرشا بیل السلام دې چې خدای پاپوي چې مرګ دا د جالوت مې دا غد لا سمو قره کړل دا ټول د تفاسیر په یو باندې کېدل ها بس یا غرو ته بچاو په سلام پلاو په سلام او څنګه ثاني وله دا داوود دا علی السلام حضرت مبارک فرمایلی چې اګغړي سرولی ما من نبيين الا وقدرا على انم حضرت وی دي چې په پیغمبر د خدای نه دشتې شوي مګر ګړي سرولی دي صحابه وو چې دي خوند خدای پیغمبر باندې بیاو مأم سروليدي لاهل مکه تعالی قراریته یوسو کیرا ته به ما درکول پدی میګړي د دې سرول ار پیغمبر ګړي مخ کې سروليدي دې د دې لپاره چې دې پیګی کنه ته او داګری چې څنګه سمبال کړی دی کې اجدي او پخریم ده نو دې با اجدي میزد کیو بلدار چې خپل امت به یې سکه داوی تدبیر دومره وکړي تکته نو به ند سره مچو اوږي مچو نه پیږه مچو نه 4228 ها دې ته مچو نه دې ته چې هغه زړه غې پکې چولي دی او پکې پټاخ دی هغه کی کار کیږي او دا څه توکي افری ها من جمعود فلذاخر کې خو من جمعودی مفسر د مفسر نه ګراندې او مفسر باندې مفسر د ماټه رازه هغه سړی راغلی و ته ویل راغړه یاره یو استاد به دا د اندی سیسه ته وی وی دا اندی سیسه ته وی چاغ دین گا دین چې ګرین یاږي دا مو او نه دا بګری ښه دا مچو غواغی هغه هغه سړی و ولي شرمخان دې لري ګرو نه پاګه کنه شلنګ نامې شو بس اره ونی په لار کې درې و کامه دا معجزه هه نهو پیغمبر لانی دی سلوی هکاله پس په پیغمبر کې نو سپدی که تاسو دا وتاڅه شو کوی چې ته وې چې دې کارونو سره خبرې وکړې نو دا کوم معجزه ده نه ده مرګ دی یاد ناته شرقیدو خیال نه دی ویلي لا ته چې پیتر اس کې نو دا دنه پوی ته دی د ارحاس النبوته یاسه دی دا ارحاز د تنظیم دا واقعيات افیل چې شبیته نه زاد حضرت مبارک سره د د جن 50% مخکې راکنه را تحقیق د 50% مخکېنا ولی حضرت مبارک مولد مبارک سړي عام الفیل عام الفیل کې پیدا شوه دي د ارحاس تنبؤت یته مقدمات تنبؤت وایي د مقدمات ارحاسه بل شه دی او فلست د شهر اوسته او خوارق امام فغوی لمشمل تر پیږی او چي خوارق او د مراسمو قاتل شوبے دے دے شرق قیدو کیا لیو قاری مطلب کم تے وے مختص ہے ہن خاصات نبوت دی ان ہندہ کاتب طلبنا جالوت بیمو باندے بوئیں لبہ تکرہ اور اشتہکان انسان طرف تو شدان کے واچ شدان سرو تلکنا وی ما رہا جالوت دا ګې شولی دا به دا چې تکبر او غرور کوي چې کومه د مقابله له پرېښړې روبه څخه په خپل خدای څنګه جنگ وکړي یو خدای امر کې یو ډل ټوکي جنگ وکړ نه بارنه څوک ویني نو او ځواب نه کوي دا خدای ډل ټوک شریکار دي چې څو نمو پرېښړې خوان دي چې تر ناخو بکمي دا څه نه دی ناخه چرین او مخامه خو تروبته دي ماته شکر او باسه چې دا داوود د اود الله السلام مبارک ووته بیا لیکو دا معاشو من د مادره د پارلیشټ دی دا ما مقابله د لوز په یوه ګوته کې رات نه کوم بیا په خلک په سپی په سرور زیاد بدتری ول سپید خپل مالک تابع دي کله د خپل اولا ولا څه دګر دي چې سپید خپل مالک تابع دي او ته د مالک هم تابع نه او نه خپل مالک تاسو د خپل خیر بس بس غزار کا او په ټیکټ مس مشه نه ته او درې ورکان په کې کې او درې ور د په دې سینا باندې لګیت او پیږي او هغه تر ته ته بدل او څونه پوڅه ولاو په دې کې درې لا لري مکمدره لارې جوړې کړې دا ار یو سړی نو وته دي درې لارې جوړې کړې هغه پر وته البافي ټوله تختې خبره وکړه دا ته دې خپل غزار دی ورکې کښې بشپړې او راځه نه الله پاک وایې بدقه خبرنه ټول داسې مختصل وګرځه الله پاک هیڅ ولما برزو هر کله چې ډیرو باروشو محامل برزو سمونه محامل د انت دبرزو زمانہ د بل کې برازي دبرزو په لماناره ار کله چې دوی مخامخ شو او روان دي شو او ورو شو د جالوتہ د قطال جالوت په جنون لخي ما س با انتجا به خدای ته پخفل ځانې باور شتا پخفل ځانې باور نشتا قالو تزرعا و انتجا ربنا تغ علینا اے خدای تعالی وای په موږ باندې علینا کعلقلو ګنا صبرن پټه د صبر زمون په دي ژوندونه ولګي چې د بوزدله باطینی نه بچو واه طالبه ال نتیجه راو با چې د بوزدله باطینی نه بچو او وصبر استقامهنا مصدقت او ثابتیا قدمونه زمونږه په مخته دشمن کی چې دا بوزدله ظاهری نه بچو قدمونه زمونږه او غنصرنا علی القوم الکافرین اتم سره خدای اندات شامل حال کا په قوم کافر بس الله وای چې دوی په حزمو وفه وايي کې شکس دی ورک وایي کې شکس ورک مؤمنانو کافirano تا نو حزمو کې زمينه چاته راځي مسلمانانو تا او با دګې د قوم چاته راځي د کافرو تا شکس ورک مسلمانانو کافر ہوتا باذن الله بنصر الله د خدای په امداد نه پخپل قوت الله کا کوئی وقت لد دا داؤد جالوت او ملک سکندری داؤد علیہ السلام مبارک جالوت کافر واطا فالله الملک پئیګه پښتط جالوت دا وتو یخصه پئیګه د دې په انعام کې جالوت د کف لو په نکاور وکړ لوري په نکاور وکړ الملک الله تو ور کا, کا سلطنت داؤد علیہ السلام تا به دا اول حکمت پیغمبري اول صلي بده د ادمان جمع شوي بي بچا ده پارك دي پک اول دي اول ني پک دي دي خبره متا ته مختي كديوا حکمت تمرى با اجماع مفسرين سره نبوت مرامه او ان لمحو ابله رزق يدا يو خاطف الله الملك يو قیامت والحكمت بل قیامت او علمه يخذ الدتا مما ادسذن يشاء سدي چا من تقو پردي او صنعت الدروع دروع او زوی جوړولې او غیره او شلا په دې نو بیان د حکمت ته jihad دا بیان د حکمت الجihad دي ولې ولا د الله الناس باسلام رجال بیا اه په دې تبلغون دي دا jihad او حکمت څه دي د په د فساد د کافر یا د مؤمن ول چې مؤمن او باغدينو jihad سره نه دې په ولنه د پک د پک ساده نو د کافر یا د باغی دکته او اکرہ تی دین ندا جہاد اکرہ ال دین د چ دین پی قبل فوجي دی دا اکرہ ته په ایمان باندي نو په ایمان وې اکرہ په ایمان چلي دي شي ولې د اکرہ 1030 هم بادانونو دي او د ایمان تعلق د قلب نا چې پچا ته کرا ایمان تعلق د دې سره دی تر تدې کې قلبي دی مدا بسې کرا دې نه دا ورنه په دې زبردست لیندې چې دا غریدا جهان د پاره دې کرا ال دین نه دی ورنه ګنې ماشومان او زنانا او پادری بمبیا اومبجو هم کا چې د کې لې دي اصل دې نه چې هغه پکې نوې نو رسول اسلام وځ نه ما منو الله تا کوئی ولولا د الله الناس کچت نبی ال پږي دپا دپا کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم د بدل بدل دي لا هغه سنه د ناس نه بدلي باز او لته د بعد جن په تي الله تا پتون بنزي چمفسدين دي, دي. بي بابن پنور بازو چمسليحين دي الله فسدت الارض فساد درا غلي په زمکه کې او ظلم بين الناس په خار شوي وکنا ولكن الله ذو فضل لكن الله هو ان الله هو اللي فضله على العالمين با عالمینو باندې نو وقتاً په وقتاً اسلا د دې کوي کوي نو د و وجنه د په د په بازو کوي کنه کوي الله په کوئی دي کافر ورسول الله تبي وقال الذين كفروا لستم مرصلا مستا مرسلا په غمبر مینو لستمر سلام الله پاک د پیغمبري صلی الله عليه وسلم تلک آیات الله اسبات رسالت پورا چاخه موږ سره قران زندہ دا غمذکور آیاتونه د خدای دی نت نو حالای کا منغللو پتا باندې بالحق بالصدق پرشیا سره تر اجازه ندی جوړی بالحق بالتلاوه وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنْ زُمْرَةِ الْمُرْسَلِينَ غَرَچې کاتر وی چې لسته مرسلان أنا شې مرسلون مې شې بویې خلک په ارسو ارسواي جانا نه مد چا منو نه دې منم حضرت وین چې وای نهکا لمین المرسلین تلک رسول بس را دې تلک ده یا رضا سوی اما که دا خبر تاوریبنی امتا غوکر تاکیدا کہ غمبر علیہ السلام پا دے باکھا پوچه را دیکھا سان ایمان روڑا دیر روڑا دیر روڑا اللہ او تو تسلیوور کئی و دے آیات مبارک کی چی ایمان عام د اس پی غمبر پا امت کے ندے تیر شوئید ایمان عام سمانا چا طول خلق تی پی ایمان روڑی نتابان دے طول بندر روڑی چلک پیشو پا دے خبر ایم دا اس پیغمبر قومت کنا دے تیر شوی چا تول دی پیمان لونی دا تسلید جی کل کر رسولو دا پیغمبران چا پا اینکا لملن نرسلین ذکر شو کم دے که ذکر شو آیا مرگزی اللہ وی مطا فا اینکا لملن نرسلین ذکر شو کنا فابول نامنگا فجیلت وز که دی بازو تا على باغ فبازو بان لبز دا غینا پوٹی عن دی بیان تفزیل دی لکھ عن دی بیان تفزیل کی دی دی دیر ن لګوند کوي ومنهم من باز پدې کې هغه سوکته کلم الله چې خدای خبر وسره خبرې کړې دي خو یو ټکی کې د بغیر د واسطې ورنه غني کدا چې کې ان دي نو خبره کومه سره خبرې کړې شریف نه دي په او پیغمبر علیه په معراج خبر خلاص دا خلاص دا. اور ا کانو او ولنا پور تکلی دی باج د پیغمبران او درجات دا درجات لري منسوب دی پنځه در حافظ اله درجات پیږي درجات او لو تا چاغه سوتی چې محمد رسول الله له اجماع د امت سره ما پدې ده کې سوتی په اجماع مفسرینو چې دا سوتی محمد علیه السلام چې لوئی درجه خو ده ور دی او په ټوله دنیا باندې پیغمبر دی او تر قیامت تر پیغمبر دا دا او گوری گوری دی او د انسانانو او د پیرانو دوار ور پاره او خدمت ته ویلو کنه شبات خصائص تر رسول الله غوري او خصوصيات غوري نه د بخصائص څخه کبرا د جلال الدين السيوطي غوري نه راپدې باندې په دويلکه کتاب شویل ورته بعضهم اله درجات درجات الوی درجو تا. او بل بقاتینا بل د پیغمبرانو کې لوی شخصیت حضرت مسیح ابن مریم دې او موږ غوړ کړو عیسی ابن مریم ته البینات کار موجودې چې پاوله پارا کې تیر شو و ايیدنا هو ابي موږ پږي کړو الله القدس کمن وو خبرې کړې ته یاد دي ناجو مغروح مقدسه چې سیر ماعه هو حيث سارا ولو شاء الله <تصفح> او الله په اراده کړې دې کنا له هدایت ته طول خلکو نو مختلف الذين و یګ نو قتل و قتال بنوي کړي اختلاف پنهو کړي دا خطر ترجمه په اختلاف هم ولي ذکر د مسبب دی مراد یې نسبته ښکارو خبره ده ځکه چې شیطان د پرمخې اختلاف پکاړي مقتتل لذي نه اختلاف پنهو کړي قتل و قتال بنوي کړي اغه کسان من بعد من بعد رسول د دې چې ترجه دې په مر باند ماجاتم البینات پستا غیر نچرالو دیت اخکارا موجزاتا او دلائی اخکارا پسید صداقت تا پیغمبران ولیکن اختلافو کو نو دا بیان دی اختلاف د ہے بیان دی اختلاف سنگا د دا بیان دی فا بیان یدا کندا فا بیان یدا فا من هم من آمنا باز با دی که آو سوکتی چیمان روڑو او من هم من کفرد او با دې په دې کې هغه څوک چې کافر پاتې شو ایمان ساده کو کاته هم بکه پاتې پاتې دا تکي تم قبل جن کې ویږي کنه چې مساله ډیره زړه ده ولاوشا الله مختتل او کده خدای خو خبي مدې به اختلاف او قتل او قتال نوي کړي ولکن الله يفضل ما يريد لیکن خدای پاک یې څه چې خو خي دل مې يشا وي يعني مې سو ګمرا کوي او دا واقعیا مرګریه تایید د کوم مسلې شو چنن نیته تاویرو چذو مسلې وي قربانی پجان قصق کونشوار دا یو د پتا سودا کمه کنو خلقم جهاد کړی دی او وین کړی او وین جهاد کړی دا ممسله څه وږي منزل الذی یقرذ الل قربانی پمال شره نه باقی تمام صورت مبارک پره لګی دې بس دا چون کې دې کې تول دې مال چ مالو پد جایس ترې پیدا کول بیا پد جایس ترې کا داغي لگول نو تطبیق زبردست برابر د کستاخیایي خريته کړی قرباني په مال سره کول د منزل ذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له له ادعافا کثیرا د قچې دینو د دې دغه ورګي الله رزل جلال فرمایي دا سدي انفاق بي سبيل الله کې تاجيل پکار دي تاخير پکې نه دي پکا سبق کې پکار دي موضوع د آیات څخه انفاق بي سبيل الله کې تاجيل پکار دي کټاکيل پکار دي دا دا قصدا دي آیات مستقله موضوعه یا يا ايها الذين امنوا يديمان خاوندانو ان تقوتا سخر کې وایي بیان د جهاد بالمال اپدي کې لپاره ټولشت لري ګوره بڅې تور صورت تقریبا پدي لګي د مما د اغه مدرونو نه رزق نه کوم چې موږ تاسو ته درکړی دي په یوه چاره زکات من قبل ان یا کیا فلم به درا تو د اغه رجنه یوم د اغه رج درا تو نه لا به یون پیه چاګې کی خرید او فروخت نشته دل تک دوه خبرې به نه به اندو شرم ده خرید او فروخت دا په کې نشتا حتی چې جن یوه سړي اعمال صالحه په سوالی او دل تک د دنیا کې وتجت رانی شي پندیوکه کنه نتیجه موره ربحه متا ته بهر کوا ولا خلتن او پدی کی دوستین نشتا حتا جا غ خلیل و ت اعمال صالح اور کی دوست و ت اعمال صالح اور کی ور کولی شي نشور کولی او پدی کی شفاعت نشتا حتا چغنی اعمال صالح او ت عدد فاضین شی او بل مردری بغیر د اذن ربی نشتا نشتا شفاعت قحری جواتا وی او صلی اللہ علیہ وسلم دا قید موسر والی کے خود بلا اذن من الله ولی ذا شفاعتی لی احل الكبار ایلی امتی باتا کئی نمو دا غیر دا اذن دا خبین لکر اس طرح روان نپایا تی کل چکے اوال کافرون او کافر چې دي خمز والمون کافران چی دی ندا ظالمان دی ولی ظالمان دی وت وزد امر الله پا غیر محل کئی کری دا کنگا کر وذاذا امر الله بغیر محل کې کړی دا چې دا انفقوا باندي دا غو عمل شته کوي شته پی ها نو د دې سمونه شتالبه بس لکه معاف دي په کا دا هم مومن سره خطاب وکنه يا الذين امنوا اول كافرون هم ظلمون اي